svetlost, svetu, evo reč je um, danas na svetom evanđelju, a u nastavku kaže, kaže ne može se grad sakriti, ako na gori stoji, niti se užiže svetiljka i meće pod sud, nego svetli, cijelom je domu. Kaže, tako je da se svetlije svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dijela i proslave Oca ne, Nebeskoga koji je Oca našeg kako i na nebesima Eto ovdje nam je Sve rečeno Svima znači Pravoslavnim hrišćanima Evo pre svega gospod se obratio Apostolima pa Redom svima Evo danas slavimo Sveta tri jerarha Svetla naše pravoslavne vere Koji su uzor nama Koji nam svojom svetlošću otvaraju naše duhovne ošće. A eto, to je isto upućeno svima nama, monasima i svima bednim ljudima da svetlimo na tom božanskom svetlošću koju je gospod zapalio i dao nam svoj kao, kao uzor i primjer. da se mi svi sami malo da se vidimo, prispitamo znači svetlećemo ako sledimo primjer Božje ako slušamo reči Božje i zakon Božji, znači na dijelu sprovodimo, bit ćemo uzor eto to je znači ono što svi treba se prispitamo evo, pa evo i ja danas posled, eto kaže, toliko godina kad sam ovde postrižen evo i otac Agat, on je počuši, naš evo, brat, onak Zaharija Eto, pres godina Da se pitamo Da vidimo Da li ima vatre, ima li ognja Ima li još u nama Ili je pepeo, ili je to sve Nekako ta reč koju čujemo I koja se nekako prostruji kroz nas kuđe um Izađe, ne dotakne se srca Eto, i ova Znači, tri jerarha su bili Ljudi obrazovan Bili, znači, svetskog znanja Obrazovanja, svega I filozofiju su učili, studirali Ali na kraju su Čuvši reč Božiju Dotakli samog pravog znanja Nebeskoga Znači ono što je Što otvara ne samo um Nego i dodiruje i srce Tako da I mi znamo da to svetsko znanje I opšte znanje koje se uči U školama I tako ono je raspljnuto fragmentarno znači ono je samo delić mrvice znači ono ga, one mudrosti i znanja koju treba da imamo i to nad, znanje nadima čovjeka podiže ga do visine ali nije na krilima ljubavi božanske znači i onda se čovjek tu saplete i pada i razbija se a znači, to se eh dozid do do, do, do neke, neke istine koja ne može da, koja nije osveđočena na dijelu. E to tako da se mi pitamo i dovek da znači da trebamo znači kroz um naše prođe, ali opeto znanje koje je pravo Božansko znanje i da ga podshranimo znači tom toplinom srca i da se tu potvrdi na dijelu, kroz ljubav našu, kroz žrtvu i da ta božanska istina prostruji kroz nas. Eto pa, vidimo od nas kako su ova tre svetila, znači bili i u svom vremenu eto i mi služimo njihovo liturgije. Znači svi sva su napisali pojednu liturgiju koju služimo toku godine i, na kojoj se okupljamo i pominjemo gospoda i njegov život, njegov reč, njegovu nauku i njegov istru. Eto, neka to Bog da nama svima, mozivamo se ti jeraka i da ostanemo u zajednici božijanskoj do kraja svijepa i vijeka. Amin Boži.